Куди на кладовище? Ей, ні, дурних нема. У мене троє дітей. Боже, волі й тебе з мене. Дівчата сиділи і думали, що робити. Вони самі знайдуться, заспокоювала їх Марго. Не треба нікуди ходити. До речі, котра година? Шоста, без ентузіазму сказала Леська. Ви такі божевільні, обурилася Марго. Будити мене о шостій, та ми ж полягали о першій. Дівчата мовчали. Ви як хочете, а я пішла спати. Марго енергійно рушила на гору і заснула коло малого глибоким сном. Прокинулася від того, що встав Андрійко і сказав «Ма, я упісявся!» Марго дуже не хотілося вставати, і вона спросоння пробурмотіла «Нічого, синку, таке буває, спи!» За 16 років вона вже звикла спати в мокрій постелі Але Андрійко не хотів більше спати. Він бродив у своїй піжамі у ведмедики по кімнаті, відкривав і закривав шухлядки, заглядав під ліжко, дивився у величезне дзеркало. Знизу долину в галас. «Треба вставати», – подумала Марго, і знову за три хвилини зібралася. Унизу за столом кавувала вся команда. Оптимістично настроєні чоловіки, і злі, як Мегери, леська зі світкою. Ну, як личаків? – поцікавилася Марго. Личаків у місячному сяєві – це щось особливе, пані Марія, радісно повідомив пан Роман. Склепики собі вибирали, – пожартувала вона в відповідь. Я, як побачив, що місяць у повній, повів хлопців помилуватися цим видовищем, пані Марія. Мене звати Маргу. То якесь ім'я нефайне Маргу. Зате Марія – люкс. Марія – Маруся. Ви часом не з Богослава? Мама моя звідтиля. А що? Маруся Богославка, замріяно, промовив пан Роман. А що ж графиня? перевела на іншу тему Марго. Графиня вже спить. Вона все вдень спить. Ага, сказала Марго, хоча нічого не второпила. І які на сьогодні плани? О десятій зустріч із родичем нашого американського благодійника. Потім екскурсія по місту, обід і сієста, денний сон. А там побачимо, пояснив шеф. Група соціологів сиділа у кав'ярні в центрі Львова, а зв'язковий спізнювався. Як його хоч звати, спитав хтось. Звати не знаю як, але знаю, як буде вбраний у довгого червоного плаща. Усі перезирнулися, але нічого не сказали. Було ліньки. Сонце припікало. Малий і Сидоренко їли морозиво. Інші куштували знамениту львівську каву. Поки шеф розповідав, чим відрізняється кава по у Відні, від кави по-віденській у Львові до столика непомітно, як тать, підійшов чоловік у довгому червоному плащі. Від нього долинав запах щойно випитого пива. «Стефко нечемний», – представився він, тиснучи шефові руку. Васьок поперхнувся львівською кавою по-віденськи, а світка запопадливо лупила його по спині. – Вам не жарко у плащі? – поцікавилася Марго у відвідувача просто так, заради прикулу. На дворі був червень місяць.